kwa kizongo ni love uh -huh. mahaba, ni uh -huh. Wanaki, bana, sana, gari, swi, eh, Gucci bag vidogo vidogo uh -huh. na mahabha, pesa Ndiyo. Mahaba, you didn't need money watu wengine wanasema kwamba bila mahaba inakuwa soma penzi kama vile chai bila sukari kwa hiyo mapenzi ma ya, lazima yawe na na uh -huh. chake ni mahaba kama kama chai dile, uh -huh. chai, chai bila sukari na lakini kidogo sukari naongezea utamu ile moto Mhm. Waona. Lakini chai ile ni yongea tunaoneka hapo ata sukari atatakia apo nda. Yeah. Lakini yongee si Kwa hiyo bado ni chai ile, mapenzi yale ni mapenzi. Waona? Yeah. Aya, uvivu kwanza hakuna mahaba. Watoto wa uvivu hawajui mahaba. Mhm. Waona wanajua mapenzi na pesa na kula zao. Ehe, uh -huh. hawajumahaba, hawajumapenzi, kitu mahaba kwanza waulizwe watu wazee amao... zamani. Wazee, ehe, wazee wetu ndio ndio wana mahaba. Mahaba yanatokana mapenzi ya watu wawili. Haklillah. Uh -huh. Eh? Unaweza wao kumwambia mtu, yo yo, mimi nitakupa mahaba, nitakupa nini? Lakini hajui nini, nini, nini kitu mahaba imekusudiwa nini? Gensi atakwambia kuk... kitu kimoja. Nipe vitu mwana. Mulia na zamani Mimi na wewe tusitana kwa na ihsani mema tuki fanyana ni kuridhiana ya mke na mume umenipenda na mini mekupenda kus kusaidiana uzima na ugonjwa kuelewana kuelezana kila la heri na kufanya mambo ambayo mwenzio pia anayakubali unajua mahaba na mapenzi ni vitu viwili tofauti Ndiyo. mapenzi ni mapenzi anasimama kama mapenzi mtu anaweza akapenda gari anaweza akapenda paka lakini hakuna mahaba ndani mahaba ni kitu kinachosimama baina ya binadamu na binadamu baina ya mtu na mtu wow. sisi katika familia ukitazama familia nyingi ambazo zinakuwa na matatizo unakuwa wanapendana lakini hakuna mahaba ndani yake hakuna. hakuna mahaba kwa mfano anaweza kupa mfano mmoja wanawake wetu sisi unakuta tumeenda kazini kufanya kazi na muacha mwanamke nyumbani ukifika nyumbani umkuta mwanamke mchafu ananuka kuni nini nini lakini anapotaka tu kutoka nje kwenda kwenye safari zake ana utuli wa kutosha. Sasa hayo mambo ndioletakiwa tufanywe ndani sisi na suna za mitume. Na sunna za mitume, yani ukifika no. unamtamani mke wako, unamkuta mke wako kaje remba, akananukia mafuta uzuri. lakini mafuta uzuri na nje na pakwa na nje tu. Sasa watu wanashindwa kuvielewa hivi vitu viwili. Ndio. Ndio maana utakuta watu wanakuwa na chiti sana. Mtu anaona, "Kumbe na mimi mwanamke mwingine nikimtaka atanipake hizo vitu, maana kwa mkeo havipati." Na ili lazima tuangalie hii inatakiwa tuangalie pande zote mbili. Atau pande wa wanaume, ukikukuta mwanamke mwanaume anarudi ana, ana, na maglizi, analala na wao mpaka kitandani bwana. Uh -huh. Eh? na sisi tu, tu, tu tujaribu kuangalia changamoto hii. Unakuwa mza, yani unapofika nyumbani uh -huh. kwanza kuna hata kuna manukato ya wanaume nyumbani. Uh -huh. Unaoe kijiukea manukato, mke wako anajiukea manukato. Yani katika ile hali ya mahaba. Hayo ndio mahaba sasa. Uh -huh. Hamwezi kuchokana. Mnaweza mkakaa miaka dahari. Kwenye penzi lolote ambapo kuna mahaba kufanya ameenda akadanganya huko akakimbia kimbia akafanya viovu vyake lakini huwa kuna wakati anakumbuka kwamba la huku kote ninacheza penyewe kule kwenye mahaba ya dhasa kwa sababu kule siwekevi hata kondo bwana hapa mlango huu si usikufika baada ya kufanya makosa huwaga wengi wanajijutia na kutaka kurejea lakini mara nyingine bahati wanasemaga haiende mara mbili kweli ya kwa hiyo kwa kweli mimi nadhani katika mapenzi mtu akibahatisha kumpata mpenzi yafanye mahaba ya dhati na yawe mapenzi ya kweli ataona raha yake na mfariji sana na anaona hata maisha hayana ugumu hizi ni sauti ambazo za wadau wetu mbalimbali waliweza kuzungumzia mapenzi pamoja na mahaba ambao walileta walileta utaalamu wao pamoja na kusikika jinsi vile wanavyojua wa wao mapenzi endelea kutegesikio kipendi kamili kitawaje hivi karibuni